מזמור קמ"ז הללויה. כי טוב זמרה אלוהינו, כי נעים נבע תהילה. בונה ירושלים אדוני, נתחי ישראל יכנס. הרופא לשבורי לב, האו לעצב אותם. מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא. גדול אדוננו ורב כוח. לתבונתו אין מספר, מעודד ענבים אדוני, משפיל רשעים עד ארץ. ענו לאדוני בתודה, זמרו לאלוהינו וכינור, המכסה שמים בעבים, המכין לארץ מטר, המצמיח הרים חציר. נותן לבהמה לחמה, לבני עורב אשר יקראו. לא וגבורת הסוס יחפץ, לא ושוקי האיש ירצה. רוצה אדוני את יראב, את המייחלים לחסדו. שבחי ירושלים את אדוני, הלילי אלוהיך ציון, כי יחיזק בריחי שעריך ורך בנייך בקרבך, השם גבולך שלום. חלב חיתים יסביעך, השולח אמרתו ארץ, עד מהרה ירוץ דברו. הנותן שלג קצמר, כפור כאפר יפזר, משליך כרחו חפיטים, לפני כרתו מי יעמוד. ישלח דברו וימשם, ישב רוחו יזלו מים. מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. לא עשה חן לכל גוי, ומשפטים בל ידעום הללויה.